Олексій Чупа. Казки мого бомбосховища. Роман. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля. Харків. 2015 рік». Читає Василь Манько. Олексій Чупа – нова зірка сучасної української літератури, Відзначена як критиками, так і читачами. Зірка, яка світить щонайменше двома талантами – поетичним і прозовим. 2014-го одразу дві книжки Чупи потрапили до довгого списку премії Книга року ВВС. Типовий під'їзд Звичайного будинку в спальному районі. Чотири поверхи. Дванадцять квартир. Хто мешкає за їхніми дверима? Філософи і алкоголіки. Науковці і авантюристи. джентльмени невдачі. Та леді блакитних кровей, Розгублені розбешаки. Та закохані панянки. Загалом звичайнісінькі та водночас унікальні люди, такі, як усюди. Дванадцять історій, кумедних і сумних, щасливих і болісних, божевільних і буденних, немов фрагменти мозаїки складаються в один день звичайного життя жителів Донбасу. Один день ще мирного життя. Хто ж знав, що їх лишилося так небагато, і незабаром автор цієї книги опиниться в бомбосховищі, ховаючись від градів разом із її героями. Здоровий підхід до страшних речей В Олексія Чупи до творчості дуже здоровий підхід. Вирішивши стати письменником, він зосередився і зайнявся своєю справою. Почав писати багато і дедалі більше, і видаватися часто і дедалі частіше. Схоже, що писання для Олексія Чупи – справа дуже улюблена. Бо коли людина працює коло того, що її по-справжньому захоплює, розворушує і оживляє, то і справи її ворушиться, і живе, воскресена, як іскра, із цієї надщербленої миті, а не знесилена нескінченними сумнівами і фантазіями про досконалість і богоподібність. Хоча який письменник здатен відмовитися від фантазії про богоподібність? Під час артилерійського обстрілу в Макіївці, оповідач із казок мого бомбосховища, ховається у підвалі свого багатоквартирного будинку та розмірковує про мотиви письменництва. Йому здається найбільш імовірним те, що письменників приваблює можливість трохи побути Богом. Фантазія дозволяє відчути присмак всемогутності, натомість Обов'язків перед персонажами, здавалось би, немає. Закрив книжку, від них нічого не залишилося. Зручно. Але хіба це зручність? Ділити приміщення з героями власної прози. Це вже пахне відповідальністю за свої слова. Чупа проводить нам екскурсію цим своїм внутрішнім Донбасом, делікатно намагаючись не порушити спокою персонажів – фриків, алкоголіків, садистів, розгублених та загублених нероб і фанатиків, одним словом, звичайних людей. Читач ловить себе на потребі спакувати посилку з теплим одягом і ліками, шампунем для вічно молодої вірки Лабуги, Томом Шевельова і кількома голівками свяченого часнику для подружжя задорожних, порцеляновою статуеткою для глухої пані Клави, музичним альбомом від Йонсі та Алекса для бабусі і онучки сімнадцятої. Читач прокидається і опиняється серед сну про індустріальні ландшафти, де хропе старий звір-завод, розгалуджуються потічки залізничних колій. Будинки жалісливо поскрипують просохлими дерев'яними перекриттями. А кольорові протяги тягають вулицею цей мінорний спекотний блюз. Чий це сон? читача, персонажів, автора? Чи це наше незручне колективне марення, викресане як іскра із цієї надщербленої миті? Софія Андрухович Перший поверх Квартира номер 12. Секс у трьох. Майже все, що відбувалося, говорилося, думалося та робилося у дванадцятій квартирі, легко можна було віднести до філософської категорії угару. Оте нікчемно мале і непомітне, майже втиснуте на початку розповіді, стосувалося звичайного середньостатистичного життя аж ніяк не притаманного мешканцям дванадцятки. Те майже було таким незначним, що можна було б і не брати його до уваги. Я й не братиму. У дванадцятій квартирі панував Угар. Це не був ані гармидер, ані тарарам, ані шарварок чи рейвах, ні. Угар та йоді. Ніхто з мешканців під'їзду не зумів би пояснити, напевно, чому вони вживають саме це слово. Але десь у глибинах їхньої підсвідомості спливали, як кити на поверхню океану. Важкі спомени про те, як через Вірку з дванадцятки чотири рази мало не згорів увесь будинок. Ця психологічна травма залягла глибоко і надійно, навіки зв'язавши в розумінні решти мешканців злощасну квартиру на першому поверсі з такими співзвучними коренями «гор» і «гар». Угар оселився в дванадцятій квартирі близько тридцяти років тому, перед самісіньком початком перестройки. Оселився разом із Віркою Лабугою, тоді ще цілком принадною, хоч і демонічною жінкою. Вірці було під тридцять, вона слухала геви метал, була коханкою якоїсь шишки з прокуратури, і місцеві боялися її як чорта. Чи то пак, якщо послуговуватися доречнішою ідеологічною термінологією, як ворога народу. Боялися настільки, що не дивилася її в очі, не віталися з нею і не розмовляли всіляко уникаючи. Верка, своєю чергою нічого спільного з місцевими не мала, в друзі не набивалася, до неї ніхто не заходив, і про те, що відбувалося в її квартирі, люди могли судити, лише спостерігаючи ззовні. Дивлячись на рвучки чорні силуети, в її жовтих нічних вікнах і дослухаючись до диявольської музики, яка мало нецілодобово гуркотіла зверченого вікна. У її помешканні царював відвертий хаос. А оскільки хаос набагато більш самодостатній, ніж навіть найміцніший порядок, то хаос цей Легко пережив такі хиткі по своїй суті явища, як піднесення національної свідомості, розпад Радянської імперії, кілька революцій, шалена інфляція та покращення разом зі стабільністю. Ба більше, я переконаний, що лабуга, зав'язнувши у цьому своєму хаосі, навіть не помічала того, як міняється світ за її вікнами на першому поверсі. Останній, хто відкрито виступав проти лабуги після написання заяви до міліції, несподівано для всіх, сів до в'язниці за зберігання наркотиків. Більше його не бачили. З часом люди перестали навіть викликати наряд, хоч як відверто нахабно і незаконно, Поводилася лабуга та її гості. Міліція приїздила, вкотре переконувалася, що викликали її у дванадцятку і за душевним голосом. Чи тоном радилась з Вєркою не зв'язуватися. Удавати, що її не існує. Ага, не існує. Похмуро кивали на її двері люди. За дверима Бухкала музика, чувся дзвін пляшкового скла та диявольський сміх хазяйки квартири. Час скотився за опівніч, і мало хто міг заснути під такі Колескові. Верка мала сама того, певно, не знаючи, дозвіл на такий хардкор. Коханця прокурора, який прописав її до дванадцятки, Вірка бортанула вже понад місяць тому, та він залишився її ангелом-охоронцем. Кохання тридцятирічному щини, якщо воно вже загорілося, може тривати аж до смерти. І це був саме той випадок, те, що за останні тридцять років він перетворився з товариша Смірнова на Петра Петровича, першого зама обласного прокурора, аж ніяк не давало переваг мешканцям під'їзду у боротьбі з Лабугою. А те, що з'явилася тенденція забрати Донецьких на підвищення до Києва, вселило в їхні душі остаточний і небереборний смуток. У 2015-му весь під'їзд Змовився голосувати проти владної партії, сподіваючись, що Петро Петрович втратить свій владний німб, і вони зможуть нарешті викинути лабугу на мороз після тридцятирічних знущань. Якщо знов переможуть ті самі, то нам, піздець, уже не добираючи слів, зітхали всі а Вєрка просто собі жила, не помічаючи того всього, що діялося довкола неї. Ані прокльонів і змов, ані розмов, ані нічних нарядів, ані погрозливих написів на стінах першого поверху. Її життя мало два кольори – веселищів більших і веселищів менших. Якщо в неї навіть не звідки. З'являлося бабло, лабуга збирала усіх своїх дружбанів і влаштовувала апокаліптичні вечірки. Якщо бабла в неї не знаходилась, вона збирала всіх своїх дружбанів, вони скидалися, хто що має, і також веселилися, але скромніше. Дружбу вона водила з такими сірими і водночас одночас за паморочливими персонажами, що я тільки дивувався, де вона їх знаходить. Усі як один саботажники, алкаші, стабільно безробітні, хронічно бездомні, побиті життям і гопниками. Вони миттю просаджували на випивку будь-які гроші, суми від двох гривень до двох-трьох тисяч, так-так, бували і таке, Спускалися в алкогольні ріки, як кровний займанок у язичницькій колодязі для жертвоприношень. У перервах між зловживаннями вони любили виловлювати нас, малих пацанів, і вантажити своїми філософськими тілями, поки в полі їхнього зору не з'являлася нова пляшка». Я слухав їх найбільше, та найуважніше, і вже пізніше, набагато пізніше зрозумів, що життя познайомило мене з персонажами Чарльза Буковського раніше, аніж я навчився нормально читати і тим більше читати Буковський. Народу написано чи що? Суботній ранок для Сергія Платонова це пора, якої він не знає. Зазвичай Сергій, відпахавши в банківському офісі свій законний робочий тиждень у п'ятницю ввечері, надирається з колегами в барі, повертається додому пізно-пізно вночі, завалюється спати і оживає аж ближче до вечора. Субота для нього немає ранків. Можливо, суботні ранки існують, але Сергій їх не бачив і з часу закінчення школи. Але сьогодні виняток. Ще від учора він знав, що в суботу вранці матиме завдання від шефа. Нічого складного. Треба сходити до однієї жіночки на квартиру, і з'ясувати, чому вона своєчасно не сплачує кредит. Якщо випаде оказія, з'ясувати, чому вона не тільки не платить, а ще й нахабно ігнорує дзвінки і листи з банку. Коротше кажучи, уникає виконання нею ж підписаного контракту. Протягом тижня до неї кілька разів приходили, але вдома нікого не виявилося. Напевно, пані була на роботі. Щоправда, за тим місцем роботи, яке вона вказала в анкеті, ніхто ніколи про неї не чув. Словом, справа хвилинна і не надто важка. Лише підчепити жінку на гачок, визначити, чи вона хоча б мешкає там, де написала. Але представник банку мусить Виглядати солідно, і тому Сергій вчора після роботи пішов додому і ліг спати тверезим. Уперше, за довгий-довгий час. Він простував собі від зупинки, звіряючись із мапою. Будинок, де мешкала клієнтка Лабуга, мав бути десь неподалік. Трохи попетлявши провулками, Сергій вийшов на широку вулицю, о бабіч якої росли розлоги каштани. Красиво, подумав Сергій, і пішов до подвір'я, біля входу до якого значився потрібний йому номер. Двір був полепневому зелений і поранішньому теплий. Він порожньо тягнувся уздовж червоної цегляної стіни будинку, наприкінці переходячи в дитсадок. Прокалатала відра медвірничиха, десь неподалік низько прокричав молочник, кілька котів, хаотично рухаючись, притнули асфальтовий квадрат посеред двору. Було тихо і безлюдно. Будинок лише починав прокидатися. А отже шанси застати вдома пані Лабогу були значні. Сергій усміхнувся собі і рушив на пошуки. У притул, підходячи до під'їздів, він розглядав написані на металевих табличках номери розташованих там квартир. Дванадцята виявилася в другому. Вхід до під'їзду закривали важкі металеві двері з кодовим замком. Звідки килясь із середини рокотіла зловісна музика і Банківському посланцю на мить зробилося зимно попри те, що на вулиці вже виповзала спека. Він здригнувся, пересмикнув плечима, відчувши, як під білосніжною сорочкою виступили холодні краплі несподіваного поту і взявся до підбирання коду. Оскільки в усьому місці встановленням таких дверей займалися лише дві фірми, то з чудодійних комбінацій для відімкнення існувало також дві. Сергій впорався з другої спроби. Двері зі скрипом відчинилися, і в обличчя йому війнуло прохолодою і тютюновим димом. Залишивши за спиною зелені літні дерева і прогрітий асфальт, Сергій Платонов, молодший банківський консультант, ступив у морок під'їзду. Він зробив кілька кроків сходами вгору і знову вчув ту страшну музику, від якої хребтом прошмигнула слизька і холодна змія. Він мало не повернув був до виходу, але згадав, що ті, хто не виконує завдання, у них на роботі довго не затримуються, і міцніше вчепився у дерев'яні перила. Найперше, що він зрозумів, освітлення на першому поверсі немає. Лише на двері тринадцятої квартири, що була прямо перед ним, Падало світло, півколо з невеличкові віконця між поверхами. Сергій, напруживши очі і сконцентрувавши зір, намагався роздивитися приліплені до дверей номери квартир. Так, все правильно. Квартири з дванадцятої по чотирнадцяту. Він дістав із кишені джинсів свій мобільний і, аби переконатися, підсвіти в собі. Двері дванадцятки виглядали вражаючи. Сергій, як і більшість офісних працівників, адреналін отримував із комп'ютерних ігор ставок на тоталізаторах і телевізійних новин. Оскільки перше і друге з часом впливали на зір та гаманець, то Сергій віддавав перевагу новинам кримінальні, політичні, новини шоу «Бізу», то був його улюблений коник. Так ось, колись давно він бачив, як виглядають входи до поліцейських відділків після зіткнень із грецькими анархістами. Тут було щось подібне. Довкола самих дверей чорніла кіптєва, дерев'яну лудку, прикрашали сліди пожеж, а дзвінок, безпомічно, як самогубець, висів на голому поцоканому дроті праворуч від дверей. Липкі на дотик двері були обклеєні папером із дивацьким візерунком. Під дверима лежав поролоновий килимок, але коли Сергій випадково ступив на нього, під ногами гучно чвакнуло. Знизу, начебто із самого пекла, війнуло гострим запахом сечі, крові і водяри. І Сергій висмикнув уже зав'язлого черевика з гостинного килимка. Холодна змія вдруге промайнула його хребтом, і зникла десь нижче спини. «Блядь!» Процідив крізь зуби і заходився протирати червик кустиною. За якісь три хвилини, сяк так привівши себе до ладу, Сергій знову випростався. Ще раз посвітив біля дверей, шукаючи справний дзвінок, але не знайшов. «Окей, Сергій, — сказав сам до себе, — нічого страшного». Зараз подзвониш, спитаєш і звалиш у бар, а там надолужиш згайне вчора, гаразд? Згадавши про бар, Сергій пожвавився. Видихнувши, він пригладив волосся, діслав із торби папку з ручкою та начепив на обличчя янгольську банківську усмішку. Срідом за цим пролунав глуховатий стук до у двері, кісточки пальців тричі провалили погано приклеєний до дверей папір і, нервово потершись об джинси, повернулися на місце. До поля його слуху повернулася зловісна музика, від якої холодна змія за коміром, знову шмигнула вниз, але цього разу не зникла безлідно, а скрутилася в районі попереку і стисла, як удав. Сергія занудило. За дверима змінилася пісня, її настрій трансформувався з тягучо-зловісного на агресивний. Почекавши хвилинку, Платонов постукав іще, тепер уже кулаком, гучніше. По той бік почулися кроки, і старечий надтріснутий голос проревів, перекрикуючи музику. «Шо?» «Шо?», шо розгублено крикнув у відповідь Сергій. Луна злетіла вгору до верхнього поверху і затихла аж під дахом. «Шо треба?» – питаю. «Чого лупиш у двері?» «Я б хотів поговорити...» З вірою Сергіївною лабугою вдався до офіційного тону Сергій. «А хто ти такий, щоб зі мною говорити, га?» «Ага, чудово. Отже, вона буває вдома. Можна валити, – подумав Сергій. Але його захланність і бажання якнайкраще показати себе перед босом зіграли з ним злий жарт». Уже майже сіпнувшись до виходу, Платонов уявив мармизу свого шефа, коли він викладе йому багато багато цікавої інформації про лабу віру Сергіївну і ляпнув. Це вас із банку турбують. Якого ще нахрен банку? загрозливо прошепотіло за дверима. Музика вимкнулася. І в тиші, яка ламала двері з протилежного боку, Сергій почув пересування квартирою і кроки кількох осіб. — Ви в банку брали кредит у лютому цього року Тринадцять тисяч? Досі не зроблено жодного внеску, — гукнув Сергій, дивуючись, як Натаха з кредитного погодилася дати гроші такому клієнту. Та ж ви відкрийте двері, поговоримо. У мене документи з собою, я все вам покажу. Ага, щас, я відкрила. Я відкрию, а ти мене пограбуєш, або ще гірше зґвалтуєш. Воно мені, надо! Сергій уявив, що можна винести з хати з такими дверима, і як можна зґвалтувати людину, що має такий голос. Та згідно з анкетою, майже шістдесят років від народження. Його охопив жах. Ну, що ви, я ж на роботі, як я можу? Все рівно можеш. Сергій поміркував і подумки погодився, що хтось інший все таки міг би, але не він. Віра Сергійна, відкрийте двері і поговоримо ще раз. Попросив він. «Іди нахуй звідси, шваль!» Рявкнув раптом за дверей пропитий чоловічий бас. «Чуєш, дядя?» Митью завівся офіційний представник. «Давай не груби мені тут, бо зараз наряд викличу. Скрутять тебе будеш в обіз'яннику матом крити». «Валі, давай!» повторив той самий голос, але м'якше. «Я зараз мантів викличу». Простіше пояснив свою погрозу Сергій. «Давай, давай! Думаєш, ти перший такий вумний! Уперед, Викликай!» Сергій уже орієнтувався в цих пропитих і прокурених голосах. Зараз озвалася пані Лабуга-хазяйка. Він потупцяв на місці, але піти не наважився, бо ж тоді виходило, що його послали. А він послухався. За дверима знову зарухалися, заходили, щось потягли, а Сергій Платонов занурився у власні думки. «І нахлєр воно мені треба», заговорив він до себе. «Зараз валю звідси, набираю на з скатію, заскочимо в один бар, в другий Потім гляну, хто з них швидше нап'ється, та й повезу до себе. А той і двох одразу, мріливо примружився він. Секс у трьох давно манив його, але залишався таким же далеким і недосяжним, як райські брами для політиків. Хай їм греться, сьогодні я їх двох видеру одночасно. Вирішив Сергій, і, окрилений цією думкою, зібрався вже розвернутися і вибігти геть із темного під'їзду. Від лабуги, з її коришами, бухарями, від просяклого, незрозумілою рідиною килимка та загалом абсурдної ситуації, до якої він зараз потрапив. Але якраз цієї митті. Веркала буга знов нагадала про себе над тріснутим голосом за дверима. Алло, банкір, ти що, змотався? Ні. Покажи документики. Як я вам документики покажу, якщо у вас глазка немає на дверях? Сергій підсвітив собі мобілою, але ніяких ознак дверновічка справді не побачив. Під дверима просунь. Я подивлюсь, потім віддам тобі і відкрию двері, якщо все гаразд. У вас там настяно під дверима і набльовано теж. Як я вам документики туди просуну? Та нормально там усе. Не пантуйся ти, банкир, знову втрутився в розмову вже знайомий чоловічий голос. Іди нахуй, огризнувся Сергій якого ці дебіли вже затримували, відривали від пристрасного і веснажливого, хоча й поки що нафантазованого сексу з Натахою та Катію. Він, промовляючи слова, «забув, де живе», що в наших широтах за недоречні фрази, а, простіше кажучи, за свій базар, часто доводиться відповідати». Не встиг Сергій вимовити останній звук свого послання. Як за дверима почувся сухий і холодний ляскіт, а зразу за ним приголомшливий вибух. Буквально за хвилину перед тим лабуга з коршем дістали про всяк випадок стару рушницю і наставили її на двері. Але постріл був несподіванкою як для Сергія, так і для них. Лабуга просто не терпіла, коли її друзів посилали нахуй. Сама не щулася, як смикнувся палець, сильно вдарило у плече, і куля з кинематографічним тріском проломила тонку деревину вхідних дверей, розірвала... Візерунчасту клейонку. Наступної миті Сергій, зробивши красивий рух усім тілом, лежав біля дверей квартири навпротю, занімілий від болю. Плече йому боліло так, ніби туди вкрутили болт і закручували. Та де там? Забивали з усієї дурі кілька кілограмовим молотком. Біла сорочка була залита кров'ю. Руки не слухалися, зуби стукотіли, вибиваючи дріб у холодній тиші сходової клітки. Довкола нього, мов попелискі траурної білої троянди, лежали заляпані кров'ю квитанції та якісь банківські папери. У дверях з'яяла величезна дірка, і в ній виднілося Два старечих лиця. За спинами лабуги та її дружбана сяїло жовте електричне світло окремими промінцями, вибиваючись у під'їзд і освітлюючи шокованого Сергія. «Сам іди!» — шкірився стригань. «Ну що, педріла!» — натякнув він надовге, як для нашого району волосся гостя. Достаточно тобі такого гласка. Та що, покажеш документи? ВИ, ВИ, затремтів Сергій, намагаючись підвестися бодай до сидячого положення та затиснути долонею раною, з якої стромніла кров. Та ви ухуїли, чи що? І вже не вбачаючи сенсу у подальшій розмові, він доповз до дверей навпроти дванадцятки, оперся на них спиною, здоровою рукою дістав мобілку, додзвонився до міліції, назвав адресу та, полегшено зітхнувши, заплющив очі. У голові йому паморочилося, підлога гайдалася, зі старечих облич у дверній пробоїні на нього летіли кольорові плями. Раптом двері розчахнулися, і на порозі в потохах яскравого світла з'явилися дві темні постаті. Одна мала в руках невеличку сокиру для м'яса та предмет, що нагадував пляшку, інша перекинуту на плече рушницю. Сергій смикнувся і відсахнувся, але вперся холодний метал чужих дверей. — Ми, банкір, не охоїли, ти не подумай, — примирливо сказала постать із рушницею, в який поранений Сергій упізнав віру Сергійну Лабугу. Лабуга в кілька кроків наблизилася до нього, і молодший банківський консультант побачив, як виглядає смерть. Віра Сергіївна мала фарбовані на біло патли, пропущені через прасочки для волосся і від того сухі і неслухняні. Патли стирчали на всі біч, нагадуючи зачіску пізньої Пугачової. Віра Сергіївна мала горілчений подих та кричущий і дикий макіяж. Від чого Сергієвою спиною, знову вкотре вже за сьогодні, сковзнула холодна Зміюка. Лабуга нависла над пораненим і злегка погойдувалась, не спускаючи в тім вказівного пальця з гачка ружбайки. У тому, що зброю зарядили знову, Сергій не сумнівався. — Ти, банкір, не ображайся, — продовжувала Верка. Ми тебе не знаємо, ти нас не знаєш, все чики-піки. Але ти прийшов до мене додому, грозиш нас із другом, щось вимагаєш. Лісоруба взагалі нахуй послав. Це який банк так дозволяє з клієнтами спілкуватись, а? Вона тиснула його кінцем дула в здорове плече, від чого Сергій крутнувся. Чувак із сокиркою на підтвердження того, що він лісоруб, зробив якийсь виразно театральний рух, а потім приклався до пляшки. Сергій скривився, дивлячись на нього. Дотик рушниці повернув підбитого на землю, до реальних відчуттів, зокрема до скаженого болю, який трощив на шматки його закривавлене плече і викручував усе тіло. — Мені би лікаря викликати, — простогнав Сергій. — Буде, буде тобі лікар, не парця малий, — ніжно промовив лісоруб, також нахиляючись до нього. Стелля над головою Сергія. Почала рухатися, то наближаючись, то віддаляючись. Голова пішла обертом. Він похилився був набік, сповзаючи по дверях, але лісоруб підставив коліно, і, поранений, залишився сидіти. Він запропонував Сергію пляшку. Той спершу відштовхував її від себе. Потім вхопився за горлочко здоровою рукою і зробив кілька довгих ковтків. Тілом потекло тепло, виносячи весь біль кудись, де його не чути. Лабуга, побачивши, що банкір поплив, знову заговорила. — Ти звиняй, якщо що. Я не втрималась, коли ти лісоруба образив. Так він мене перший послав. Е-е-е, ти не плутай, банкір. Він удома, а ти на роботі. Він хоче виїбати тебе може, а ти не пискни, бо ми клієнти, а ти найнятий працівник. Так що, братан, ти не по етикету поступив. Згоден? Не згоден. Неправильна відповідь. Клієнт завжди правий. Пам'ятай про те, що ти найнятий працівник, і не залупляйся. — Але, блядь, Віро Сергіївно, — взяв розпад Сергія, — якого біса стріляти, та ще й у плече? Можна було кудись мене стрелити, не? — А я мене й стрелила, — заспокоїла Йола Бога. — Дякую Богу, що живий зостався, бо могла би в голову поцілити. От то дуже би ти тут потякав зараз, правда?» Сергій вирвав із рук лісоруба пляшку і знову добряче приклався. Цього разу стало вже гаряче, рана знову запульсувала, тепер боляче і гостро, а низом живота покотився мутний ком. «Щось ти дуже багато водяри випив, – Незадоволенно промив лиси руб, сидячи поруч із Сергієм: Тобі що жалко? Це за руку. Та ж водяра моя особиста, аж маляла в тебе вірка, і що? Та нічого. Кумариш ти мене, банкір, нада щось рішать. В смислі, не зрозумів Сергій. Душа моя цей. «Сатисфакції», – вимовив лісоруб важке слово, яке випадково застрягло в його підсвідомості, – вимагає. «Я пропоную судити тебе». «За що? За водяру мою, дебіл!» Віро Сергійовно звернувся за підтримкою до лабуги Сергій. «Може ви якось повпливаєте на вашого лісоруба?» «Ти що, дурний?» «Він мене позавчора лед не зарубав», – відмовилася Вірка. «Так мене за водяру судити? А за руку вас, реб'ята, хто засудить?» «Ти міліцію викликав?» «Викликав», – підтвердив Сергій. «Ну, чекай, вони приїдуть і нас засудять. А тебе ми без ментів, без ментів посудимо. Ми ж собі не викликали». «Вєрка!» «Ні, ні, не викликали», – підтвердила та. Сергій дивився на них п'яними очима. Лабуга присіла біля нього, типу еротично розкарячувши свої стречі ляшки холодною підлогою. Запалила цигарку, пригостила лісоруба, запропонувала пораненому Сергій погодився, затягнувся, і його почало нудити. «То що?» – скорився долі Сергій. «Дивись, – пожвавішав лісруб, – усе чесно, як у давній Скандинавії. Зараз вигадаємо тобі щось, якесь випробування. Якщо підфартить і зробиш, значить невинний пощастило». Якщо не зробиш, застосуємо покарання. Окей, захопився ідеєю Сергій. Дивись, пропоную так. На секунду замислився лісоруб. Ти запалив сигарету останній. Якщо наряд приїде за той час, що буде диміти сигарета, то твоє щастя. Якщо ні... Давай я тобі руку відрубаю. Один хрін підстрелений, а так регрес будеш отримувати. Виробничий травматизм. Січеш? Січу. Згода. Сергій окинув поглядом тісну сходову клітку, затягнувся і погодився. Пляшка горілки заходила по колу. Кожен Відпивав рівно по ковтку. Сергій кидав погляди на зачинені двері під'їзду і намагався згадати якусь молитву. Лісоруб ніжно гладив краєчок сокири своїм мізинцем і усміхався. — Ось тобі, чим не секст у трьох Платону? Бляха, як добре, хоч і стрьомно, пронеслося в голові у Сергія. Але митю погасло і забулося. Першою забичкувала сегрету Лабуга. За півхвилини лісоруб він підвівся, притис столуб Сергія коліном до дверей і підняв його поранену руку. Сергій Платонов, молодший банківський консультант, знову відчув біль і заревів. У нього залишалося ще на дві затяжки максимум, коли він робив останню. Під входом до під'їзду загальмувала машина. Чути було, як із неї тупочучи вибігли люди. Двері рвучко відчинилися, і наряд міліції просто на сходовій кліці першого поверху наштовхнувся на неймовірний натюрморт. Між заляпаних кров'ю стіни дверей на підлозі сидять троє людей. Один молодий, у колись білій сорочці, навіть здалеку видно, що п'яний, другий старий і замисканий із сокиркою в руці, притис першого до дверей квартири, тримаючи руку молодого з наміром її відрубати. Поруч із цими давнами в позі сніжинки, Розляглася на підлозі вічна заєбщиця їхнього відділку Вєрка Лабуга. Старший усе зрозуміло. Картина маслом. Верка, що тут таке? Той його п'яний козел до нас із лісрубом в хату хотів залізти, вимовила Лабуга неслухняним язиком. «То правда?» – спитав лісоруба. «Так, так, товариш начальник, чиста правда. Я його провчити хотів, аби не лазили тут усякі. Руку відрубати? Ну, а що ж? Порядок мусить бути?» «Ну, ти і дебіл, лісоруб», – дорікнув йому старший. «А коли же актором був у театрі?» Міліціонери підхопили під пахви в дупель п'яного Сергія, і виволокли на вулицю. Шалена зелень навалилася на нього з усіх боків, його закрутило і вирвало. Міліціонери трапились хороші, купили йому мінералки, надавали ляпасів, аби прочунявся, відвезли до себе. Десь за годину молодший банківський консультант Сергій Платонов Сидів на лаві перед відділком, ще п'яний, але вже із забинтованою рукою та трошки прочищеною головою. Він розповідав цю історію, точніше ту її частину, яку добре пам'ятав і розумів. Старлей слухав його і скрушно зітхав. Скотина, і в суботу від цієї дури нема спокою. «Ти, Сирий, не уявляєш, як вона нас усіх затрахала. Не перше покоління наших, навіть уявити не можу», – співчував Сергій. Він зібрався з силами, важко підвівся і намірився був іти геть до зупинки, а потім додому. Але тверда міліцейська рука зупинила його. «Стій, братиш, Хоч полтінік дай, маєш? За який такий хрін? здивувався Сергій. Чуєш? Ну, бензин на тебе викатали, Мінералку купували, Бентували тебе, Ригаки твої змивали. Ну, так було. От бачиш, я ж не більше прошу. Таке ото, для сатисфакції. Щоб усе було по-чесному. Да, блядь, як у давній Скандинавії... Гірко посміхнувся Сергій, вдруге за сьогодні, почутому рідкісному слову, кинув на лаву поруч із міліціянтом м'ятий полтинник і непевним кроком попрямував до зупинки. Квартира номер 13 Заколоте яким це чином? Сам подивися, старший із чоловіків, раптом відкрив шухляду і ефектним театральним рухом кинув на письмовий стіл пачку паперів. Що це? Рашид потягнувся до них, зібрав докупи, постукав об стіл, вирівнюючи пачку. Він любив, аби в усьому був порядок. Махмед запалив сигарету і, швидко зганявши до кухні, поприготований кількома хвилинами раніше чай, повернувся на своє місце. Він пускав диму стелю з таким щасливим та загадковим виглядом, що Рашид тільки піднімав на нього очі, хмикав, хитав головою та знову витріщався в документи. Нарешті він не витримав і повернув папери товаришеві. Хорош знущатися з мене. Я зрозумів тільки, що це юридичний документ і нічого більше. Ти ж знаєш, я слабенько розумію цю їхню українську. Що це? Це брати наш квиток у щасливе майбутнє. Не мороч мені голову, Дивись уважно, Махмед знову поліз до шухляди і за якусь мить видобув звідти книжечку з планом міста. Покоперсався в сторінках, знайшов потрібний район і, розгладивши брошурку, поклав її на столі. Дві волохаті чорні голови схилилися над планом. Минулого тижня, Рашиде, відбулася в мене зустріч із Жоріком. Пам'ятаєш його? Це той, що базарами рулить? Звісно, пам'ятаю. Так той самий, що кілька років тому викупив усі ринки в Макіївці. Монополіст, блядь. Ну і що? А те, що восени. Він пройшов до обласної ради відправлячої партії. А навесні він щось там... Не поділив із нашими, і його хотіли порізати, як свиню, а я його відмазав, пам'ятаю. Коротше, минулого тижня я з ним зустрівся і сказав, що хочу на території ринку побудувати великий магазин. Хочу в нього землю купити. Це на пушці? Так, так, погодився Махмет, ну тут найближче до нас вигідне місце. А він що, не вже продав? Та він, Рашиде, впирався спочатку, типу якась там є проблема чисто юридична, що я, Махмед Султану, не можу купити шматок української землі. Але я йому нагадав, скільки наших у місті є, і що в дуже впливової їх частини на жоріка зуб, і що, власне кажучи, він живий тільки тому, що я, Махмед Султанов, попросив його чіпати. Ну, а він зараз наче як при владі, і все таке. Ну, так, ну, і порадив щось придумати, і якомога швидше. Рашид покосився на пачку документів перед ними і посміхнувся. Але він нас боїться. Так швидко зробив? Нас усі бояться, зловісно зиркнив очима на папери Махмед. Всі без винятку, але не про це мова. Ого, цей гівнюк так налякався нашої розмови, що вже вчора вранці проштовхнув у місцевій раді їхній якийсь закон, який ту юридичну проблемку усуває. Тепер можна купити і я купив. Ого, вже, вітаю. — Чекай, чекай, — жестом зупинив його Махмед. — Ти ще навіть не уявляєш, що за цим ховається. — Так, — махнув рукою Рашид, — ну що там може ховатись? Це один бізнес. Побудуєш магазин. Краще навіть кількаповерховий, так прибутковіше. Будеш мати ще більше грошей. Якщо потрібна моя допомога, ти знаєш, я тобі завжди допоможу. І людьми, якщо треба буде сторожити чи відбиватись, і будь матеріалами. Це все не проблема. Можеш покластись на мене, брате. Ти, Рашиде, зелений ще, настільки зелений, що тобі треба все пояснювати. Рашид відкинувся на спинку стільця і ображено замовк. У квартирі було тихо, лише крізь прочинене кухонне вікно долинали з вулиці вже цілком літні звуки. «Ти, брате, не ображайся, нам це ні до чого. Краще послухай!» Махмет склав руки, немов до молитви і дивився, товаришеві просто перенісся. Цей гівнюк-жорік так боїться за власне життя, що готовий продавати шматками свою рідну землю. Нам дуже пощастило, що зараз тут керують такі продажні шкури. Ми ось що зробимо. Слухай. Махмет знову розладив долонями план району і поманив пальцем Рашида. Той миттю забув образу і знову напружено схилився над столом. Ось тут, палець старшого перся в місце на мапі неподалік від їхнього будинку, починаємо будівництво ми. Пушка, уточнив Рашид. Саме так. Дивись далі. Махмет прошурхотів сторінками і зупинився на іншому районі міста. Ось тут, тицнув він, вимагатиме землю наш друг Абдул. Ось тут він знову погортав старінки брати Ахмет і Рашид Ахмудови. Вони недавно сюди перебрались. Їх Жорік не дуже знає, тому боїться найменше. Ось якраз тут можуть твої хлопці згодитися залякати цього барана, розумієш? Так, розумію. На всіх ринках Жоріка стоятимуть наші магазини чудово махмуде чудово усі наші озолотяться чекай далі дивись це лише по макиївці а рішення прийнято по області отже ми по закону можемо купувати землю по всьому донбасу де вийде будемо шантажем і погрозами за дешево брати де не вийде, тупо купувати дорого. Головне, аби в кінці літа вже було розпочато будівництво наших магазинів по якомога більшій кількості ринків. Ого, ти в олігархи зібрався? Ні, це буде частина чогось більшого, серйознішого. Поясни. Рашид аж напружено потер собі чоло. Замість відповіді Махмед пройшов до іншої кімнати і сівся перед комп'ютером. Рашид попрямував за ним. «І Вікіпедія стверджує, – розповідав він молодшому товаришу, – поки пальці барабанили по клавіатурі, що згідно з останнім переписом населення у 2011 році наших в Україні». Налічувалося 45,2 тисяч осіб. Основна частина проживала в містах. Найбільше мешкало в Донецькій області – 8 тисяч, Харківський – 5,6 Дніпропетровський – 5,6 тисяч осіб. В цілому чисельність зростала дуже швидкими темпами – від 1900.